Володильника макарони вивалив їх у каструльку і поставив на плеті поруч із чайником. Чайник чекав своєї черги, адже будь-якої миті бабуся може прокинутися і захотіти свого чаю з травами. Джордж налив собі молока і знову здійняв телефонну слухавку. «Я очам своїм не повірила, коли це побачила. Уяви собі, вона...» Генрієта раптом замовкла, а потім запитала іншим тоном, різко і в'їдливо. «Цікаво було би знати, хто це нас зараз підслуховує!» Джордж поспішно поклав слухавку на важіль. Вуха горіли вогнем. «Дурень! У нас на лінії шість суміжних телефонів. Звідки вона знає, що це саме ти?» Ніхто не запідозрить. Проте у будь-якому випадку підслуховувати це погано. Навіть якщо ти робиш це зовсім не з цікавості, а лишень, аби почути живий людський голос. Навіть якщо тобі просто життєво необхідно знати, що ти не один у цьому світі. І в порожньому будинку ти теж не один з бабусею, яка... Виглядає, заспокойся, припини, виглядає, як краб, що підстерігає видобуток і щіпких клешнів, якого ніхто не врятується. За вікнами швидко темніло. Джордж налив собі ще молока. Мама народилася у 1930-му. Потім у 32-му тітонька Фло. Потім дядько Франклін у 1934-му. Дядько Франклін помер у 48-му через апендикс, що розірвався. І мама до цього часу іноді плакала, згадуючи про нього. Вона діставала його фото і говорила, як це прикро і безглуздо помирати від апендициту. Мама Любила дядька Франкліна більше за інших своїх братів і сестер. Вона сказала якось, що Бог підло вчинив, коли забрав Франкліна. Джордж визирнув у вікно. Над пагорбами вдалені сонце заходило, вкриваючи все легкою позолотою. Тіні на галявині перед будинком ставали глибшими і чорнішими. Наближалася ніч. О господи. Якби баді не зламав свою чортову ногу, тоді матуся була б зараз вдома і готувала б на вечерю щось смачненьке. Вони би сміялися і розмовляли б разом, а потім, потім, можливо, зіграли б у карти або іще чимось зайнялися. Джордж увімкнув світло на кухні. Хоча у цьому іще не було великої потреби. Потім зробив меншим вогонь під макаронами. Його думки весь час поверталися до бабусі, котра напівсиділа, напівлежала у своєму білому кріслі-ліжку, схожа на великого жирного хробака. Сиві пасма волосся звисають до плечей. Руки простягнуті у жаданні Джорджа, а він, він ховається за маму, схлипуючи. Поклич його сюди, Рут! Я хочу його обійняти. Він, він трохи злякався, мамо. Зараз він заспокоїться і підійде. Але голос у мами теж був схвильованим і трохи переляканим. Мама? «Перелякана?» Джордж зупинився. А це було насправді. Бадді казав, що пам'ять часто грає з нами дивні викрутаси. Чи дійсно тоді мама хвилювалася? Так, це дійсно було так. Тоді бабуся підвищила голос і... «Припини, рот, Досить цих відмовок! Накажи хлопчику підійти до мене!» «Я його обніму!» «Ні, мамо, він, він плаче!» Бабуся повільно опустила руки, а на зморщеному обличчі заграла безглузда стареча посмішка, і вона, вона сказала «А чи правда, що він схожий на Франка?» «Ти казала, він вилетий Франк, так, Рут!» Джордж зняв свою вечерю з плити. Дивно, що раніше він не пригадував цей епізод так чітко у всіх деталях. Може, це тиша прояснила його пам'ять? Тиша! І те, що зараз він залишився наодинці із бабусею. Отже, бабуся народжувала дітей... І викладала у школі. Лікарі були спантеличені, а дідусь теслював так успішно, що знаходив собі роботу навіть у період Великої депресії. І ось люди почали говорити. Так розповідала мама. «Що говорити?» – запитав тоді Джордж. «Нічого особливого», – відповіла мама, різко зібравши карти у колоду. «Вони...» Ну, вони казали, що твої бабуся з дідусем аж надто щасливі, що вони набагато щасливіші за тих, котрі поруч. І ось тоді і виявили книги. Більше мама нічого про це не казала, окрім того, що був великий скандал, і бабусі з дідусем довелося виїхати у Бакстон. Ось і все. Діти виросли, самі завели дітей. Мама вийшла заміж за тата, якого Джордж зовсім не пам'ятав, і поїхала до Нью-Йорка. Народився баді, а у 1969-му народився Джордж, коли вони вже переїхали до Статфорда. А у 1971-му тата зачавила автівка. І з п'яним водієм. Коли з дідусем стався серцевий напад, тітки і дядьки почали листуватися одне з одним. Вони, звичайно ж, не хотіли здавати бабусю у притулок. І вона також не хотіла в притулок. Треба було би прислухатися до бажань самої бабусі. Вона буде проводити залишок днів із одним зі своїх дітей. А оскільки всі діти були одружені або заміжні, ніхто не горів бажанням бачити в себе вдома неприємно напівбожевільну стару. Отож, вибір впав на маму. Вона єдина на той час була без чоловіка. Мама намагалася відмовлятися, але зрештою здалася. Вона залишила роботу і переїхала у Мейн доглядати бабусю. Її брати та сестри купили будиночок і щомісяця скидалися всі разом, надсилаючи чек на прожиття. Ох, і втягли ж мене брати і сестри у цю халепу, кинула якось мама. Вона сказала це з гіркою усмішкою і ніби напівжартома, але зовсім без сміху. Швидше і з болем. Джордж знав. Баді йому розповідав, що мама пішла на цей крок тому, що абсолютно всі у великій родині, всі, без винятку родичі, запевняли її, що бабуся довго не протягне. І дійсно, високий тиск, ішемічна хвороба, неркова недостатність, вісім місяців, не більше, дружньо запевняли її тітка Фло і тітка Стефані та й дядько Джордж на честь якого й назвали Джорджа, ну максимум рік. Але від того часу минуло п'ять років, і останній рік тягнувся як ціле десятиліття. Це тривало так довго, так довго. Крап під каменем, який чекав кого або чого. «Ти знаєш, що треба зробити, Рут! Ти знаєш, як змусити її заткнути пельку!» Джордж зупинився на півдорозі до холодильника, з якого мав намір дістати напівфабрикат для бабусі. В нього на чолі виступив Піт. «Що це за голос всередині його черепа?» Джордж весь вкрився мурашками. Він глянув на руку, вкриту гусячою шкірою, і повільно пригадував Дядько Джордж його слова Він приїздив зі свого Нью-Йорка з сім'єю два бані три роки тому на Різдво І тоді він казав Вона небезпечніша тепер коли впала в маразм Джорджа Говори тихіше діти вдома Джордж Стояв, поклавши руку на прохолодну хромовану поверхню холодильника і болісно згадував цей напівзабутий епізод. Так, він пригадував. Тоді вдома лишився тільки він. Бадді втік кататися на санчатах з пагорба, а Джордж дуже довго коперсався в пошуках теплих шкарпеток. І чи його ж це вина, що дядько Джордж говорив надто голосно? Чи може він винен, що мама не причинила двері на кухню? Чи може це його помилка, що Господь Бог не відібрав у нього тоді слух, або принаймні не відгородив його звуконепроникною стінкою? Джордж так не вважав. Навіть мама інколи казала після стаканчика другого вина, що Господь в ряди годи грає брудно. «Ти знаєш, про що я?» говорив тоді дядько Джордж. Того вечора його дружина і три доньки пішли за різдвяними покупками, і дядько Джордж, залишившись без суворого нагляду, непогано підпив. Він говорив дещо заплітавшимся язиком, але не втрачав, однак, загальної думки. «Ти ж розумієш, що я маю на увазі?» продовжував тоді дядько Джордж. «Ти ж пам'ятаєш, що трапилося із Франком, коли він наважився їй заперечити?» «Джорджа, помовч, або я виллю це пиво тобі у фізіономію!» «Заспокойся і не гніви Бога!» «Я розумію, рот. вона, можливо, зовсім цього не хотіла, але не змогла втримати свого язика, і от результат!» «Апендицит!» «Джорджа!» Заткнися. Тепер чомусь саме тепер ця давно забута розмова вспливла у пам'яті у всіх подробицях, і Джордж подумав, що господь, здається, не єдиний, хто грає брудно. Нарешті він витягнув з холодильника вечерю для бабусі Телятина варити сорок хвилин, а потім готове до вживання. Окей. Чайник на тарілку, телятина в пакетику. Якщо бабуся захоче чаю, будь ласка. Вимагатиме вечерю. Він зробить нічого складного. Все окей. Телефон лікаря Арліндера записаний про всяк випадок. Він все врахував і все передбачив. То чому ж він тепер хвилюється? А тому що він ніколи не був на наодинці з бабусею. Ніколи. Саме тому і хвилюється тепер. Нехай підійде до мене, Рут. Хай підійде. Ні, мамо, він плаче. Тепер вона іще небезпечніша, Рут, коли впадає у маразм. «Ти розумієш, про що я?» «Ми брехали нашим дітям про бабусю!» У Джорджа пересохло у роті. Він набрав собі води у склянку і сьорбнув трошки. «Господи! Ну навіщо пам'ять раптом почала видавати усі ці речі, ці думки, ці спогади? Для чого вони?» Джорджеві здалося, що перед ним лежать безладно розкидані шматки мозаїки, які ніяк не хочуть скластися в єдину картину. А може це й добре, зрештою, що вони не складаються? Може, картина вийшла би занадто страшною? Може, з кімнати, де лежала бабуся, долинув дивний хрипкий клекіт? зчавлений звук, але доволі голосний. Джордж хотів побігти туди, але ноги немов приросли до лінолеуму. Серце вистрибувало з грудей, очі розширились. Він не міг поворухнутися від страху. Ніколи раніше він не чув із кімнати бабусі таких звуків. Те клекотіння повторювалося, то затихало, то зростало. Часом, переходячи в ледь чутний шум, раптом змовкло. Джордж нарешті виявив у собі сили піти до її кімнати і повільно рушив туди на неслухняних немоватяних ногах. Горлянка в нього пересохла так, що ковтнути він зовсім не міг. По обличчю стікав лепкий піт. Перше, що він подумав, обережно зазирнувши у кімнату. Бабуся спить. Чимало, які звуки вона може видавати у вісні. Може, вона і раніше так шуміла, поки вони із Баді були в школі. Адже він вперше лишився із нею сам. Це була перша обнадійлива думка. А потім... Він побачив, що зморшкувата жовта рука, котра лежала поверх покривала, безвільно звисає вниз, і жовті довгі нігті торкаються підлоги. Беззубий рот відкритий. Підборіддя відвалилося. Немов червоточина у зморщеному яблуку, що оголює хнелену нутро. Джордж повільно й обережно зробив декілька кроків. Він вже стояв зовсім поряд, прикривши рота рукою. Він вдивлявся в обличчя бабусі. «Ти ще ня!» – лунав всередині глузливий голос Бадді. «Твій мозок просто грає з тобою дурнуваті жарти. Бабуся спокійно дихає, но. Джордж придивився. «Жодного руху!» «Бабуся?» Він спробував сказати, але голос не слухався і почувся лише й хрипкий шепіт. Він сам злякався цього звуку, відсахнувся від ліжка. «Бабуся!» Цього разу вийшло голосніше. «Чаю, бабуся!» Відповіді не було. Заплющені очі, роззявлений рот, звисаюча рука. За вікном сонце фарбувало золотим і червоним листя дерев. Він бачив її у всіх деталях, бачив не тут, не тепер. А тоді, коли вона сиділа у своєму білому кріслі, вираз обличчя тупий і тріумфуючий водночас, руки простягнуті до нього. Джордж згадав один з її заскоків, коли бабуся кричала «Гіаші! Гіаші! Гастур де Гріон йосові! Мама почала штовхати їх до дверей, гукаючи «Швидше! Швидше ворушіться!» На Баді, коли той забарився у передпокою в пошуках своїх рукавичок, вона накричала. І Баді навіть зупинився на секунду зовсім приголомшений, бо мама раніше ніколи не кричала на них. Діти, вийшовши за запоріг, стояли на подвір'ї здивовані і налякані. А потім мама покликала їх на вечерю, ніби нічого й не сталося. Джордж ніколи раніше не згадував цей епізод. Чомусь тепер, дивлячись на бабусю, що так дивно лежить на своєму ліжку із відпалою щелепою, він пригадав у найдрібніших подробицях той жахливий день. Того ранку вони дізналися, що місіс Герхем, котра жила неподалік і іноді відвідувала бабусю, Померла у своєму ліжку того вечора без особливих, як казав лікар на те причин. Бабусин заскок. Заскок. Це дивне слово було позбавлене будь-якого сенсу. А отже, не маючи сенсу, воно нагадувало закляття. Але ж закляття вимовляють відьми. «Відьми здатній на більше!» Розкидані шматочки мозаїки почали складатися у цілісну картину. «Магія!» – подумав Джордж, і думка ця пронизала його блискавка. Картина була зрозумілою. Ті самі таємничі книги, про які мама говорила із тіткою Фло, слова невідомою мовою, які вигукувала бабуся – Її мертвонароджені діти та вигнання із церкви, як і з міста. Все це складалося у мозку Джорджа, немов за помахом чарівної палички, в єдине. Виходив непоганий портрет його бабусі. Жирної, зморшкуватої, що нагадувала жабу, обтягнену жовтою шкірою. Беззубий рот, скривлений в посмішці, погляд сліпих очей – Водночас відсутній і пронизливий. На голові конічний чорний ковпак, увінчаний зірками і розписаний таємничими іерогліфами. А в ногах чорні кішки з жовтими очиманими у бурштин. Він навіть відчув запах тління і сірки. Він бачив світло загадкових чорних зірок і чув пронизливий голос, що вимовляв дивні слова з дивних книг. І кожне слово... Було подібне до кинутого каменю, і кожен параграф, подібний до нічного кошмару, і кожне речення німов палаюче багаття. Джордж бачив все це очима дитини, але вони були відкриті для осягнення бездонності цієї темряви. Бабуся була відьмою, і тепер вона померла. І цей дивний звук, що налякав його, звук, що нагадував клекіт, був її передсмертним хрипом. «Бабуся!» – прошепотів Джордж, а в голові у нього майнуло. «Ділі, ділі, дон, померла стара відьма!» Відповіді не було. Він небезпечно близько підніс долоню до рота бабусі. Дихання не відчувалося. Вона лежала нерухомо, і страх... Страх знову охопив Джорджа. Невже? Він згадав, як дядько Фред вчив його слинити палець, аби визначити напрям вітру. Він повторив цю операцію, але найменшого подиху, найслабшого подиху із рота бабусі не було. Не було нічого. Хлопчик кинувся до телефону, аби зателефонувати доктору Арліндеру, але зупинився. А якщо бабуся насправді жива і він опиниться в ідіотській ситуації через свій дитячий передчасний переляк? Ні, треба все перевірити. Помацай її пульс. Він зупинився у дверях і озирнувся. Рука в нічної сорочки, що звисав на мертвій руці, було трохи відвернуто, оголюючи зап'ястя. Ні, ідея не надто гарна. Якось після візиту до доктора Джордж вирішив намацати пульс собі. Медсестра робила це легко і швидко, але він сам, як не бився, не міг повторити її дії. Невправні пальці казали йому, що він мертвий. Тож краще не братися за те, про що не маєш уявлення, і потім. Адже якщо помацати пульс, доведеться торкнутися до бабусі. Від цієї думки Джорджу стало моторошно, навіть якщо вона мертва. Особливо, якщо вона мертва. Джордж стояв у нерішучості на порозі, переводячи погляд із важкого нерухомого тіла на телефонний апарат. Може краще все ж таки не гаяти часу, а подзвонити? Або люстерко? Ну, звичайно, коли ти дихаєш, дзеркало пітніє, і у фільмі, який нещодавно бачив Джордж, Лікар підносив люстерко до рота людини, яка знепритомніла, аби перевірити, чи жива вона. Чудова думка. Він побіг у ванну і приніс дзеркало. Він підніс його до самого беззубого рота, майже торкаючись її вуст, і почав рахувати про себе. Він дорахував до шестидесяти, прибрав дзеркало і став уважно роздивлятися його поверхню. Жодних змін. «Абсолютно! Бабуся мертва!» Джордж виявив, що він навіть відчуває деякий смуток. І навіть сам трохи здивувався собі. Усі сумніви, що мучили його, відступили на задній план. Можливо, вона була відьмою, а може... Може, це йому тільки здалося. Просто ланцюжок випадкових збігів, марня ілюзія... «Яка тепер різниця? Важливо інше! Вона померла! І всі конкретні життєві питання блякнуть і зникають перед лякаючим обличчям смерті!» Нова для Джорджа доросла туга охопила його. Такі переживання лишають незабутній слід у душі людини, і то тільки через багато років виявляється – які важливі для формування особистості були ті відчуття, що випробувані в далекому дитинстві, і особливо відчуття смерті і тлінності всього земного, відчуття лякаючі і незабутні. Джордж глянув на бабусю. Призахідне сонце розфарбувало її обличчя химерними переливами бордового із оранжево-червоним. Хлопчик швидко відвернувся і пішов у ванну відносити люстерко. Тепер треба зателефонувати. Джордж спробував зосередитися, аби зробити все правильно. У його мізках відразу ж виникла приємна думка. Коли Бадді почне чіплятися до нього, дражнити і обзивати цуценям-щеням, він тоді відповість спокійно, я був вдома один, коли помирала бабуся, і я зробив усе необхідне. Ось так. Отже, по-перше, зателефонувати до лікаря Арліндера, набрати номер і сказати Моя бабуся померла. Будьте ласкаві, скажіть, що мені робити далі. Ні, ні, не так. Я думаю. Бабуся померла. Так, це буде краще. Ніхто не очікує, що дитина розуміється на таких речах. Тому краще не говорити категорично. Або ж так. Я впевнений, що бабуся померла. Впевнений. Найточніше слово. А потім розповісти про люстерко і предсмертний хрип. І лікар Арліндер прийде й помацає її пульс, і... І що там далі роблять лікарі? Скаже, що бабуся мертва, і додасть, «Ти був молодцем, Джордж! Ти діяв рішуче і вірно! Дозволь тебе привітати!» А Джордж відповів щось скромно і з гідністю. Він зробив два глибоких вдихи, перш ніж зняти слухавку. Серце його прискорено билося, але страх, що перехоплював горло, відпустив. Найгірше уже сталося. У якомусь сенсі це навіть легше, ніж сидіти на кухні у постійній напрузі, дивлячись на годинник і чекати маму, та знати, що будь-якої секунди із кімнати може пролунати пронизливий голос. Він знову зітхнув, здійняв слухавку, телефон не працював. Ні голосів, Ні гудків. Джордж стояв приголомшений І з заготовленими Заздалегідь словами Вибачте, місіс Дот, Але я повинен викликати лікаря. Ці слова стали Непотрібними тепер. Абсолютна тиша. Лунаюча, Мертва тиша, Як у тій кімнаті, Де лежить бабуся. Лежить Спокійно. Тихо. І знову мурашки по шкірі і грудки у горлі. Джордж переводив погляд із чайника на тарілку, із тарілки на чашку з пакетиком трав для бабусі. Більше жодного чаю. Ніколи. Він здригнувся і знову обернувся до телефону та почав гарячково натискати на важіль, прислухаючись, що не з'явиться сигнал. Марно. «Мертва тиша! Мертва як бабуся!» Джордж із силою опустив слухавку на важіль і телефон жалібно брязнув. Він поспішно схопив слухавку знову, а раптом все увімкнулося. Але марно. Жодних звуків. Його серце, здавалося, було готове вистрибнути з грудей. «Я...» Один у цьому будинку. Один з її мертвим тілом. Він повільно пройшовся кухнею, постояв хвильку-другу біля столу, а потім увімкнув світло. У хаті ставало похмуро. Незабаром зайде сонце і настане ніч. Джорджа лякала ця думка. Ніч, мертве тіло і самотність. «Господи, коли повернеться мама?» Все, що лишалося йому – чекати. «Мама скоро прийде, і тоді, тоді все буде окей. Можливо, і краще, щоб бабуся померла. Інакше він би тут збожеволів від жаху в очікуванні її пронизливого крику. І вона могла вимагати вечерю, а могла звалитися з ліжка». «Господи, як же це жахливо сидіти одному у темряві і думати про дивні речі, бачити переплетення тіни, що хилитаються на стіні, і думати про смерть, про мертве зморшкувати тіло, бачити, як сяють у темряві мертві очі, як вони повертаються» як скрипить підлога, ніби хтось крадеться хатою, ховаючись у чорних кутках і перебігаючи із тіні в тінь. У темряві ваші думки замикаються на одному, і можете намагатися думати про що завгодно, про квіти на галявині, про діву Марію, чи з золотого призера Олімпіади у 440 році. Та ваші думки... Все рівно повертаються до невидимої тіні, небезпечної величезної туші із клешнями та пильним поглядом мертвих сліпих очей. «Годі, чорт, забирай!» Джордж обхопив руками голубу. «Час припинити це божевілля і повернутися до реальності. Йому ж більше не шість років, зрештою. Вона мертва, мертва!» «І все тут! Вона не більш небезпечна, ніж цей стіл або стілець, або радіо, або...» «Припини паніку, Джордже. Замовкни, Візьми себе в руки!» «Так, вона просто труп і нічого більше!» Джордж підійшов до дверей її кімнати. Бабуся лежала у тій самій позі. Рука звисає з ліжка, рот роззявлений. Вона тепер просто... Неживий предмет, частина меблів. Можеш навіть покласти її руку назад у постіль, або, або вилити на неї склянку води, або включити музику під самим вухом. Баболі все одно. Вона, як іноді казав Бадді, поза цим. Раптом тихий стукіт, що повторювався, пролунав ліворуч від Джорджа. Він мимоволі скрикнув. Це були зовнішні двері. Другі двері, які Бадді поставив тиждень тому. Вони ляскали під поривами вітру, закриваючись і відкриваючись знову. Двері від москітів. Джордж відімкнув внутрішні двері і виглянув, аби прикрити щільніше зовнішні. Порив вітру, скуйовдив йому волосся. Дивно. Коли мама йшла, був яскравий сонячний день. А зараз уже зовсім темно. Джордж знову підійшов до телефону і зняв слухавку. Нічого. Та ж сама тиша. Він сів на стілець. Потім підвівся. Почав нервово ходити туди-сюди кухнею і намагався взяти себе.